ותבחה לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מלבך, והעוור רעה מבשריך, כי הילדות והשערות האוול.